Правило 9. Формуйте практики. Неухильно дотримуйтесь засад. Є один дуже відомий жокей на ім'я Френкі де Торі. Зараз він ще не найвідоміший жокей у світі. Безперечно, він є однією з найуспішніших постатей у кінних перегонах. Але станом на початок червня 2007 року 21-й рік Френкі у професійному кінному спорті, він ще жодного разу не перемагав в англійському дербі в Епсомі – одних із найпрестижніших перегонів у світі. Френкі здійснив 14 спроб, але всі вони були невдалими. Тиск був надзвичайно сильний. 2 червня 2007 року Френкі де Торі і жеребець Отораїзд. Зайшли в стартову кабінку перед класичним забігом на дистанцію в майже два з половиною кілометри. Після старту Френк йшов у хвості, стримуючи свого талановитого жеребця і дозволяючи лідерам виконувати всю важку роботу на хвилястій епсомській доріжці. Але щойно вони наблизилися до знаменитого татенгемського повороту перед фінішною прямою. Френкі попросив його показати мільйонам глядачів, на що він здатний. Повільно набираючи швидкість, жеребець наздогнав коней, що бігли галопом. Коли вони порівнялися з трибунами, Оторайзда і Френкі було вже не наздогнати. Італієць вперше за свою кар'єру переміг в англійському дербі. Чоловік, який створив історію, перемігши в усіх семи забігах програми в «Аскоті» в 1996 році, додав заключний елемент до своєї колекції найцінніших трофеїв у світі. Щасливчик Френкі Де Торі Перетинаючи фінішну лінію, він помахав рукою натовпу і мільйонам глядачів. Переможець усміхнувся своєю знаменитою усмішкою і під гучні аплодисменти виконав фірмовий зіскок із коня в загоні переможця. Після цього Френкі нарешті отримав трофей дербі з рук її величності королеви Англії Єлизавет II. Щасливчик Френкі де Торі Як наш герой-щасливчик відсвяткував перемогу? Полетів у Францію щоб наступного дня виступити на іншому талановитому жеребці Лоумені. Щасливчик Френкі де Торі. За вихідні він переміг у двох дербі на двох різних конях у двох різних країнах. Як ви охарактеризували б таке спортивне досягнення? Як на мене, то це жадібність. Мені випала нагода погратися в його практику протягом року. Я наголошую на слові погратися. У мене був запасний план, повноцінна успішна кар'єра. Френкі не грається, він професіонал. Це його робота. Побувавши в його шкурі, я сумніваюся, що це везіння. Ось як все відбувається. Ви прокидаєтеся о п'ятій ранку і починаєте роботу о шостій. У кінному спорті не буває запізнень і лікарняних. Натомість там є семиденний робочий тиждень, тому що потрібно піклуватися про тварин, а ще глядачі люблять робити ставки сім днів на тиждень, 52 тижні на рік. Що може бути ліпше за галоп на біговому коні дивовижною місциною погожого ранку? Проте в Англії ранки не завжди погожі. Іноді ви виїжджатимете з дому під горизонтальним дощем або счищатимете лід із вітрового скла о пів на шосту. На сніданок у вас банан і кава. Чорна, без цукру. Після трьох-чотирьох годин їзди ви готові знову підживитися бананом. Чому бананом? Якщо я скажу вам, які продукти заборонені, стане зрозуміло. Мені в цьому допоміг дослідник спорту Джон Пітс. І ось що ми викреслили з мого раціону. Всі молочні продукти, білі макаронні вироби, хліб, червоне м'ясо – це не проблема, тому що я вегетаріанець – олію і більшість соусів, алкоголь, мюслі і горіхи, будь-які солодощі та шоколад, печиво і тістечка. Мені дуже не вистачало смаженої картоплі і карі. Сухофруктами без цукру іноді можна було поласувати під час тривалих поїздок на презентації. Тому ви з нетерпінням чекаєте обіду. Провівши майже весь ранок у сідлі, можна попоїсти. На обіду у вас маленька печена картоплина і багато свіжого салату. Звісно, без масла, квасолі, сиру, заправки тощо, які могли б бути на столі раніше. У такі моменти ви починаєте дивуватися, чому ви так довго не помічали смак лимонного соку. Чому не приділяли увагу перечниці й гострим шматочком перцю? І де всі ці роки ховалася гірчиця? Ви дотримуєтеся дієти. Це ваша робота. На біговій доріжці адміністратор маси тіла не скаже. «Слухай, синку, ці шовкові бриджі стають затісними для тебе. Час відмовитися від пиріжків». «Ні, він зважить вас. І якщо ваша маса перевищить норму, зателефонує своєму доброму приятелю-коментатору. Коментатор повідомить глядачам, що жокей має зайву масу, коли той проїжджатиме повз них, піднявши свій зад у сідлі». «Ви...» Полуднаєте яблуком. Вечерю потрібно з'їсти до 7.30, щоб не перевантажувати свій організм перед сном. Проте їсти вуглеводи на вечерю не можна. Ви вже вичерпали денну норму в обід. Відтак ви взуваєте кросівки і вирушаєте на пробіжку, щоб спалити зайві калорії і підтримати форму. Часто бігати доводиться в темряві і під дощем. Я нічого не написав про заняття у спортзалі, щоб не відлякати потенційних жокеїв. Наступного ранку ви прокидаєтеся і робите те саме. Звісно, окрім ранкових тренувань і дотримання дієти, справжні жокеї щодня подорожують і беруть участь у перегонах. Я ж решту часу працював на свою компанію. Щасливчик, Френк і Деторі! Я грався в цю дієту і цей режим протягом року. Френкі та інші жокеї не граються. Френкі цілеспрямовано і дисципліновано працює над цим понад 25 років. Я пообіцяв, що буду відвертим з вами, тому хочу наголосити. Я не маю на меті дати вам рецепт перемоги в дербі. Я не знаю у ньому перемоги. Я лише розповім вам, як подати заявку в британську школу верхової їзди в Ньюмаркеті. Там, за умови, що ви добре впоратеся з біговим конем під час виконання різних вправ, складете нормативи і поясните правила кінних перегонів, вас допустять до змагань. Щасливчик Френкі Деторі. Дуже легко сплутати десятиріччя сумлінної праці та особисті героїчні перемоги над собою з удачею. Коли ми бачимо тільки те, як наш герой купається у променях слави або як бізнесмен отримує нагороду. Шлях до успіху набагато доступніший, але менш приємний для тигра. Дисципліна і вправляння в базових навичках та діях. Правило 9 – Формуйте практики, неухильно дотримуйтеся засад. Що таке практики і засади? Якщо взяти за аналогію гру на піаніно, однією із засад є гамми. Практика – це виконання гам. І все інше, над чим ви вирішили працювати. Щодня протягом мінімального проміжку часу і дотримання своїх зобов'язань. Практика – дуже непопулярне слово у 21 столітті. І кому потрібні засади, коли є цікавіші заняття? Проте, якщо ви думаєте, що можна по-справжньому приборкати тигра без правила 9, ви помиляєтесь. Скажу навіть більше. Судячи з мого досвіду, участі в кіних перегонах і встановлення британського рекорду з фрідайвінгу – Роботи з елітними атлетами та елітними бізнесменами, чітке бачення і чіткий план у поєднанні з надзвичайною самодисципліною – це найдієвіший секрет успіху. Правило 3 і 9. Шлях до тріумфу лежить через повсякденні завдання. Чи хотіли б ви заснувати успішну компанію і досягти фінансової незалежності? Або здобути олімпійську медаль? Звісно ж так. Чи хотіли б ви заради цього поставити на карту свій дім і ризикнути всім? Вставати щоранку і бігти у справах за будь-якої погоди? Звісно ж ні. Ніхто цього не хоче. Але деякі люди вчаться любити це, і їхні чудові результати та висока мета надихають їх братися за справу і рухатися вперед, попри труднощі. Невже успішним людям у будь-якій сфері – бізнесі, спорті, вихованні дітей, навчанні – легше дотримуватися своїх практик, ніж нам, простим смертним? Звісно ж ні. Ті, хто досягає результату, пише свою історію і надихає інших, зробили свій вибір, визначили практики, які приведуть їх до мети, і почали впроваджувати їх у своє повсякденне життя. Це їхнє рішення щодня дотримуватися дисципліни. Героїчне рішення вони теж прості смертні. Як то кажуть, немає надзвичайних людей. І є лише звичайні люди, які роблять надзвичайні речі. Всі ці люди зустрілися зі своїм тигром і постійно приборкують його. Найважливішими у верховій їзді та фридайвінгу для мене були повсякденні засади і практики правила 9. Ось кілька прикладів. Вчасно лягати спати. Вчасно вставати. Приходити на кінний двір. Тренуватися у спортзалі і виходити на пробіжку, займатися йогою, купувати продукти в супермаркеті і завжди самому готувати вечерю. Найважливішою практикою в написанні цієї книжки є сідати за неї після робочого дня – сьогодні, завтра і післязавтра. У цьому немає нічого крутого або захопливого. Але це приносить велику нагороду. Не сумнівайтеся, що за кожним моментом слави й тріумфу в будь-якій сфері стоять тисячі героїчних рішень, пов'язаних із відкладенням винагороди і відмовою від легких шляхів. З дотриманням плану. З практикою і закладенням основ, які забезпечать перемогу. Ці рішення ухвалюються всупереч рику тигра. Ось чому нас надихають історії наших героїв. Але чи готові ви вчитися на цих історіях? Змінювати свої звички, поводитися інакше, миритися з незначним дискомфортом від практики засад. Рішення, дії, результати. Коли ви дивитеся на цих успішних людей у будь-якій сфері і думаєте – чи могли б ви дотримуватися цих практик? Тигр нападає на вас і наводить вагомі причини для того, щоб цього не робити. Він нападав і на наших героїв, тому ви на правильному шляху. Розгляньмо стратегії, які тигр найчастіше протиставляє практикам. Їм легко. Якби я грав на такі високі ставки, то теж був би дисциплінованим. Замкнене коло. Ви ніколи не зможете грати на високі ставки, якщо не будете дисциплінованими. Їхні винагороди не завжди були високими. Кожен відомий спортсмен колись був дуже дисциплінованим початківцем, який боровся за свої можливості. Йому казали забути про свої мрії. Він не здавався. Він дотримувався жорсткої дисципліни навіть для того, щоб стати початківцем, коли щоденна робота приносила дуже мало винагород і визнання. На цьому етапі теж надзвичайно важко бути дисциплінованим, особливо для юного жакея, якому потрібно рахувати калорії і вставати о 5-й ранку, поки його друзі сидять у пабі з дівчатами і хлопцями. Ця стратегія хибна, чи не так? Погляньте на правило три. Застосуйте свою уяву. Візьміть на себе зобов'язання і сформуйте необхідну практику. Звичайно, практики і засади важливі для першокласних спортсменів, але для мене вони нічого не змінять. Це правило з вашої інструкції покликано захистити вас від важкої праці і супутнього дискомфорту. Результат практики очевидний і вагомий у певних випадках, але не в усіх. Проте ми можемо побачити ефект від правила 9 і відчути його на собі. Озирніться навколо. Люди, які застосовують практику у фінансах – Отримують винагороду через 5, 10, 15, 30 років. Чи не так? Люди, які застосовують практики у вихованні своїх дітей, замість того, щоб покладатися на телевізор або нянь, несказанно радітимуть люблячим стосункам зі своїми нащадками та їхньому добробуту. Чи не так? Люди, які працюють над своєю принциповістю і над навичками коучингу, які не бояться формувати візії і виходити з натовпу, стають шанованими і заможними лідерами та інноваторами компаній майбутнього. Чи не так? Серед моїх знайомих фахівців із продажу мало екстравагантних мачо з вродженими комунікативними здібностями. Вони щоденно дотримуються засад ці люди дуже принципові. Вони чесні і дотримуються обіцянок. Вони дбають про своїх клієнтів. Вони спраглі до навчання та нових ідей, які допоможуть їм працювати ефективніше. А ще вони достатньо скромні, щоб дослухатися до порад. Вони живуть у величезних будинках. У них є час на своїх дітей. Вони планують рано вийти на пенсію. У мене немає часу на засади та практики. Як правило, дотримання засад і практик заощаджує час. Стосовно часу, будь ласка, перечитайте правило 8. Невже ви досі використовуєте цю заїжджену фразу зі своєї інструкції, щоб виправдати свою поразку перед тигром? Довіра до засад і практик під тиском води. Я весь мокрий. Дивлюся на годинник. 7.30 ранку. 27 серпня 2010 року. День рекорду. Час вставати. Щоби мої носові пазухи були в хорошому стані, я мушу спати з вимкненим кондиціонером. У шарм шейху розпал літа. Температура сягає 35 градусів. Тому лежати в ліжку після світанку не дуже комфортно. Я дивлюся на Аніту, яка міцно спить. З підвищенням температури її волосся почало прилипати до лоба. Я приймаю душ і виходжу на дах будинку з чашкою м'ятного чаю. Я чекав на цю мить, Тиші та усамітнення. Сьогодні о 9 годині я вийду з дому моєї хорошої подруги і режисерки підводних зйомок Дебі Меткалф, у якому я постійно зупинявся в Єгипті під час тренувань. І вирушу до моря, щоб вперше спробувати побити британський рекорд із фрідайвінгу без обмежень і стати першим британським фрідайвером, який перетне позначку в 100 метрів. Увесь день розплановано з 9-ї години. Зараз у мене є час для себе. Деббі. власниця міжнародної компанії Blue Eye FX, яка займається підводними зйомками. Її команда почне збиратися тут приблизно о 9 щоб готуватися до зйомки. Спостерігаючи за тим, як сонце піднімається і забарвлює зубчасті Синайські гори спочатку в рожевий, а потім у пісочно-бежевий колір, я сподіваюся на спокій. Але в тигра інші плани. І директор нагадує про себе. Хто я в біса такий, щоб намагатися побити британський рекорд? Чи знатиме море, що я ще й досі початківець? Чи достатньо добре я поводився, щоб заслужити в нього відпочинок від землі та сприяння в зануренні під воду? Чи не потрібно було ще наполегливіше готуватися до цього дня? Я займаюся кундаліні йогою протягом двох годин під мою улюблену музику альбом Інто Silence» Деве Премел. Знайомі ритми та мелодії звучать десь далеко за моєю спиною, я переміщаюся в інший світ. Виконуючи розминку, повертаю собі звичне відчуття сили тіла, розуму та духу. Тигр починає відступати. В Only One Apnea Center спостерігається пожвавлення. Сьогодні день рекорду. Андреа та Раста зустрічають мене з широкими усмішками на обличчях і я йду перевдягатися. У гідрокостюм для фрідайвінгу з особливого й надзвичайно гнучкого та пористого неопрену неможливо залізти, не змастивши його зсередині милом. Я йду в душ і натягаю на себе свою другу шкіру. Я вставляю один комп'ютер для дайвінгу D4 в шолом, його сигнал надходитиме до вуха, коли я спущуся на глибину в 40 метрів. На такій глибині, у разі занурення зі швидкістю в 1,6 метра за секунду, в мене залишатиметься 10 метрів, щоб виштовхати повітря з легень за щоки, перш ніж легені закриються і запечатують решту повітря всередині. Мені буде потрібно якомога більше повітря за щоками, не для дихання, а для вирівнювання тиску у вухах. Якщо повітря не вистачатиме, тиск океану посилюватиметься під час спуску, завдаючи мені невимовного болю. Якщо я негайно не перерву спуск, мої барабанні перетинки лопнуть за лічені секунди. Я прив'язую другий комп'ютер до зап'ястя, вдягаю пояс для вантажу, беру маску та ласти і прямую сам до моря. Море. Я забув за приготуваннями, що в центрі уваги – море. Згадую про це, коли виходжу на вершину скелі і помічаю його вперше за сьогодні. Його колір сапфіровий. Але у світлі єгипетського сонця на поверхні виблискують тисячі діамантів. Понтон тягнеться над рифом від піщаного берега, а платформа стоїть у затоці на відстані 100 метрів. Затока виходить в океан який простягається до горизонту. У мене тьохкає серце. Я добре знаю цю берегову лінію. Я почав займатися тут плаванням з аквалангом у 1998 році. Я завжди почуваюся так, наче приїхав додому, коли занурююся тут у воду. Тут мене зустрічатимуть знайомі істоти – риба-клоун, риба-папуга – Крилатка смугаста, риба метелик, жовтохвоста кабуба, рифові акули та черепахи, якщо дуже пощастить. Усі мої давні друзі. Я пригадую хороший знак, який отримав від океану під час першого занурення в Only One Center у січні цього року. Моя китова акула. Чао, Джиме. Андреа стоїть біля мене. Він одягнений у гідрокостюм, і його зуби блищать, коли він розпливається в усмішці. «Попірнаємо?» «А вже ж!» «Андре сьогодні мене підстраховуватиме!» Він пірне разом зі мною і зустріне мене на зворотньому шляху на глибині в 30 метрів. Якщо занурення затягнеться, йому доведеться чекати мене. Йому не можна торкатися каната, яким я спускатимусь. Тому що це спроба встановлення рекорду. Тому він витрачатиме енергію, тримаючись у воді і вдивляючись у темряву, виглядаючи там білий повітряний балон, який винесе мене на поверхню. Якщо щось піде не так, коли я досягну 30 метрів, йому доведеться мені допомогти. Тому його розігрів сьогодні не менш важливий, ніж мій. Йому теж може випасти тривале занурення Три підготовчі пірнання Заплив до платформи Раста сидить на платформі в офіційній жовтій футболці Аїда Друга суддя Анжела Амброзі у воді біля Следа Натовп туристів біля Дайвсайту збільшується Раста показує мені жестом «Окей» і запитує, чи готовий я починати п'ятихвилинний відлік. Я мовчки відповідаю таким самим жестом, опускаю голову у воду і дихаю через трубку, повертаючись у мирний світ під поверхною води. Я почуваюся добре, дуже сильним, дуже розслабленим і зосередженим, дуже розважливим у стані потоку. Я підпливаю до следа і просовую стопи в мотузки, які їх триматимуть. Мені це вдається не відразу, тому що след гойдається вгору вниз на хвилях. Закріпивши стопи, я киваю расті. Дві хвилини. Гукає він мені і натовпу, вмикаючи секундомір. Мій корпус розслаблений. Моє дихання протяжне й потужне. Мій живіт розтягується. Моя грудна клітка розтягується. Я повністю видихаю, стискаючи живіт до надзвичайно малого розміру. Я відчуваю, як працює моя діафрагма. Кундаліні йога і заняття дайвінгом зробили її сильною і дуже гнучкою. Вона повинна такою бути, тому що менш ніж через дві хвилини її притисне до моєї грудної клітки, щоб компенсувати зменшення об'єму легень. 60 секунд. Раста гукає голосно, але для мене його голос звучить віддалено. Контроль над м'язами здається мені хорошим. Використовую мінімум м'язового напруження, щоб триматися вертикально на следі. Відчуваю, як решта тіла розслабляється, як море підтримує мене. Мої очі заплющені, а повіки розслаблені. Знайома мелодія голосно лунає в голові, і це єдине, на чому я зараз можу зосередитися. 15 секунд! Приглушений шум, але я його усвідомлюю. Я піднімаю підборіддя і дивлюся на небо, на блакитний купол, наповнюю живіт і груди теплим повітрям, закриваю рота, затискаю носа, опускаю підборіддя до грудей і відчуваю знайоме мимовільне розширення повітряного прошарку у вухах. Раста знає сигнал і він відпускає след. Я звикаю до спуску після нерухомості. На цій глибині він повільний, але швидко прискорюватиметься, коли ми опускатимемося нижче і наша нейтральна плавучість збільшуватиметься. Я бачу яскраву зірку, якої раніше не помічав. Через кілька секунд я опускаюся достатньо близько до неї. Це Деббі зі своєю камерою. Я пропливаю повз неї. Цілковите усамітнення. След пришвидшується і починається стиснення. Протягом наступних 70 метрів я буду наодинці з морем. Я зосереджуюся на продуванні вух. Дозволяю кожному м'язу мого тіла насолоджуватися доторком води і масажем з умовленим тиском на моє тіло і швидкістю спуску. Дивовижно. Приглушений писк комп'ютера в шоломі – 40 метрів. Наповнюю рот повітрям із легень. Стискаю ніс, рот і гортань. Застосовую достатньо тиску, щоб повітря не виходило. Якщо я розслаблю гортань на цій глибині, повітря втече в легені і заповнить вакуум, який там утворився. Я не зможу досягти необхідної глибини. Тихий гул тертя следа об канат знову гармонізується з «Аадгурейнаме» мантра. На глибині в 50 метрів я відчуваю, що в легенях залишається повітря, і воно мені потрібне. Воно знадобиться мені в роті для продування на глибині в 101 метр. Я порушую всі правила, розтискаю гортань і відчуваю, як повітря наповнює рот. Несподіваний додатковий подарунок Тепер я непереможний Продовжую спуск Заплющую очі Чекаю наклацання следе, коли він удариться об сталеву пластину на кінці канату Надзвичайний біль У мене закінчилося повітря для продування Не знаю чому Не знаю як Мабуть, я вже близько до 101 метра, тому ігнорую біль і продовжую спуск. Але його неможливо ігнорувати. Натискаю на гальма следа і зупиняю його. Надто темно, щоби подивитися на комп'ютер. Біль дуже сильний. Я ковзаю по следу, сподіваючись перемістити бульбашки з легень у рот. Годинник цокає. Бульбашки не з'являються. Біль не послаблюється. Як боляче. Як це сталося? Такого не було під час тренувань. Мабуть, я вже близько до пластини. Я відпускаю гальмівний важіль і спускаюся далі. Біль стає нестерпним. Я мимовільно скрикую. Немає ні звуку. Немає повітря. Я знову зупиняю след. Мені потрібно піднятися вгору, щоб зменшити біль. Я зазнав поразки. Ні. Я можу покинути след, піднятися канатом на кілька метрів, послабити біль у голові і, можливо, зрештою, знайти повітря в легенях. Я витягую стопи з мотузок і вилажу зі следа. Чому моя рука застрягла? Ремінь, яким я прив'язаний до следа, натягується і тримає мене. Це приводить до тями. Я і так перебуваю на екстремальній глибині значно довше, ніж потрібно. Мабуть, минуло вже дві з половиною хвилини. Я все ще на глибині близько 100 метрів. Мені спадає на думку, що я переживаю азотне сп'яніння. Це приємне розслаблювальне відчуття зумовлене умовлене глибиною. Приємне, але смертоносне, якщо воно вплине на мої судження у критичний момент. Я здаюся. Відкриваю клапан резервуара і наповнюю кисневий балон. Займаю потрібне положення для підйому і повністю розслаблюю тіло, звисаючи з підставки для стоп. Вперше мені не приносить задоволення масаж на шляху до поверхні. Поразка. Я випливаю на поверхню до натовпу. Для мене це неочікувано. Я зовсім забув про всіх цих людей. Я мушу дізнатися, чи досягнув необхідної глибини. Відразу дивлюся на свій комп'ютер крізь сонячні відблиски. 84 метри. Не може бути. Якесь безглуздя. Занадто мало. Повний провал. Судді на вигляд розгублені. Вони не розуміють, чому я не дотримався поверхневого протоколу. Вони сподіваються, що я досягнув 101 метра. Вони знають, що в цьому разі я змарнував спробу, порушивши протокол. 84. Я хочу спробувати ще раз. Мій голос звучить дивно. Я надто довго був занурений у свої думки. Пірнання тривало понад 3 хвилини 20 секунд. І надто велику частину цього часу я перебував на екстремальній глибині. Судді радяться між собою і повідомляють, що в мене явні ознаки азотного сп'яніння. Вони не дозволяють мені пірнати ще раз сьогодні. Я мовчки беру кисневий балон, опускаюся на глибину в 5 метрів і залишаюся там протягом 6 хвилин. Це стандартна процедура після глибокого пірнання, не пов'язана із сьогоднішньою поразкою. Гойдаючись на невисоких хвилях і тримаючись за канат, я дивлюся на обличчя вгорі. Ціла група людей спостерігає за мною. Хочеться втекти від їхніх поглядів, але це неможливо. Я почуваюся як ідіот, замкнений у клітці. Я зазнав поразки. Я не дотримався засад під тиском. Повітря, яке, як мені здавалося, потрапляло мені в рот, насправді виходило з нього. Хіба могло бути інакше? Мої стиснені легені утворили вакуум, і розслабивши гортань, я змусив їх утягнути повітря з рота. Я порушив правило дев'ять, коли воно було мені найбільше потрібне, в день встановлення рекорду. Я забув про засади і спробував перехитрити себе. Я не хочу більше цього робити. Візьму завтра вихідний і замовлю квитки додому на наступний день. Я думаю про те, щоб здатися. На глибині в п'ять метрів. Коли гарчання тигра найгучніше, правило 10 – ніколи, ніколи не здавайтеся. Важко дотриматися. Коли 6 хвилин спливає, я повертаюся на поверхню. Я залишаюся з Растою та Андреа. Хлопці дуже наполегливо працювали на результат протягом минулих 8 місяців. Вони теж розчаровані. Ми мовчки пливемо до берега. 28 серпня 2010 року. І я повернувся до правила 10. І я знову пірнатиму. Це нагадує день бабака. Схід сонця, йога, дорога до Only One Epney Center – єдина відмінність у тому, що цього разу я вирішив бездоганно дотримуватися засад. Сьогодні я пірнатиму згідно з правилом 9. 15 секунд. Приглушений шум, але я його усвідомлюю. Я піднімаю підборіддя і дивлюся на блакитний купол неба. Наповнюю живіт і груди теплим повітрям. Закриваю рота, затискаю ніс, опускаю підборіддя до грудей і відчуваю знайоме мовільне розширення повітряного прошарку у вухах. Раста знає сигнал і він відпускає след. Я шукаю зірку на глибині в 30 метрів. І ось вона. Дебі зі своєю камерою. 40 метрів. Сигнал. Рот наповнений повітрям. Затиснення гортані, носа, рота, спуск. Я почуваюся добре. Просто чудово. Масаж інтенсивний, розслаблення незрівнянне. След несе мене вниз дедалі швидше. Клац! След ударяється об нижню планку на канаті. 101 метр. Я піднімаю язика, щоб виштовхати залишки повітря з моєї стиснутої ротової порожнини. Чи є воно там ще? Чи зможу я зануритися глибше наступного разу? З роту виходять бульбашки. Я міг би ще довго виконувати продування. Я навіть не запасався повітрям на поверхні. Вірнув із тим, що було в легенях. Це хороші новини на майбутнє. Хоча я й досяг 101 метра. Якщо я не піднімуся ефектно і не дотримаюся поверхневого протоколу, рекорд не зарахують. Коли остання бульбашка виходить із рота, я відкриваю клапан на резервуарі, перелаштовуюся на следі і насолоджуюся підняттям. 50, 40, 30 метрів. Мої легені починають відкриватися, коли повітря в них розширюється. Прекрасно. Я зрівнююся з Андреа на рівні 30 метрів. Він запитально дивиться мені в очі. Я показую йому жестом «Окей» і він виконує переможний танець під водою, не спускаючи очей із моїх зіниць. Ми пливемо в рівень, дотримуючись вимог на той випадок, якщо під час останньої великої зміни тиску станеться заминка. Ми випливаємо на поверхню. Судді радяться між собою італійською, а потім дивляться на мене із серйозним виразом обличчя. Відтак вони розпливаються в усмішках. Раста переможна рикає і піднімає свою білу суддівську картку. Він вигукує «Британський рекорд! Британський рекорд! Занурення на найбільшу глибину для Британії! Британія перетнула позначку в 100 метрів!» Я беру кисневий балон і опускаюся на 5 метрів для 6-хвилинного відпочинку. Вчора на цьому місці я думав, що всіх підвів і хотів повернутися додому. Тепер... Я рекордсмен Британії з фрідайвінгу. Перший, хто перетнув магічну позначку в 100 метрів. Правило 9. Формуйте практики, неухильно дотримуйтеся засад. І правило 10. Ніколи-ніколи не здавайтеся, забезпечили мені встановлення рекорду через 24 години після поразки. Час святкувати! Які правила потрібно встановити для себе, якщо ви дійсно хочете досягти мети? Перш ніж перейти до правила 10, завершимо наш розгляд правила 9 двома оманливо простими запитаннями. Говорячи про історію, яку ви хочете написати, про життя, яким ви хочете жити, і про можливості, які ви не хочете втратити в майбутньому, як це було раніше, які практики, на вашу думку, найпозитивніше вплинули б на ваше теперішнє становище, якби ви запровадили їх 10 років тому і щодня дотримувалися? Ще одне запитання. Якщо ви запровадите ці практики на наступні 10 років, починаючи від сьогодні, як, на вашу думку, зміниться ваше життя завдяки реченню, яке ви пишете в цю секунду? Зробіть це зараз. Подумайте, як слід. Якщо у вас є 30 хвилин щодня для перегляду телебачення, ви можете знайти час на те, щоб через кілька років стати дуже вправним піаністом або щодня тренуватися по півгодини і скинути чимало кілограмів. Значення мають повсякденні заняття і постійне їх виконання. В основі хорошої книжки чи фільму лежать речення, і зараз ви маєте нагоду їх написати. Не втратьте її. Хто знає, коли вони з'явиться знову? Ваш хід. Аспекти правила 9, від яких тигр хоче відвернути вашу увагу. Правило 9. Формуйте практики, неухильно дотримуйтеся засад. За кожним моментом слави в будь-якій сфері стоять тисячі героїчних рішень – відкласти винагороду, відмовитися від легшого шляху. Момент публічного тріумфу забезпечують рутинні, на перший погляд, щоденні особисті завдання. Надзвичайних людей не буває. Є лише звичайні люди, які роблять надзвичайні речі. Ці речі – це практики і засади. Остерігайтеся. Коли ви шукаєте спосіб уникнути практики і засад, це може бути наслідком роботи тигра. Ви можете використовувати такі фрази. Їм легко, якби я грав на такі високі ставки, я теж був дисциплінованим. Звичайно, практики і засади важливі для першокласних спортсменів, але для мене вони нічого не замінять. То що ви обираєте? Дозволите собі уникати незначного дискомфорту, пов'язаного із застосуванням практики засад? Чи йтимете до мети, яка вас надихає до того, ким ви прагнете стати? Приклад 9. Джеймс ЛеБрок у 2005 році. Я був одним із комерційних директорів Глобального постачальника фінансових послуг. Ми зіткнулися з великим ринковим тиском і було зрозуміло, що для того, щоб подолати наші численні виклики, потрібно підвищити рівень особистого лідерства та відповідальності наших працівників. Тому ми попросили Джима з його десятьма правилами приборкання тигрів допомогти нам усьому. Коли команди дізнаються про метод приборкання тигрів, це схоже на ввімкнення лампочок. Я теж вирішив серйозно поставитися до десяти правил і відтоді керуюся ними у своїх рішеннях. Наприклад, ставлю собі запитання. Чи є мої тривоги і страхи щодо рішучих учинків спробою тигра применшити мою історію? Чи за ними стоять реальні проблеми, які потребують вирішення? Зараз я долаю найбільший виклик у своїй кар'єрі. На посаді виконавчого директора O2Money, що входить до міжнародного гіганта мобільних телекомунікацій Телефоніка, я очолюю проєкт революційної зміни мобільних платежів, а саме того, як здійснюються мобільні платежі і як клієнти користуються іншими фінансовими продуктами. У межах цих змін ми створюємо новий платіжний бізнес. Мобільні оператори і раніше здійснювали фінансові операції. Але це завжди відбувалося у традиційний спосіб – через партнерство з відомим банком. На мою думку, яку поділяють керівництво O2 і моя команда, цього недостатньо, щоб здійснити революцію. Це всього лише нова платформа для звичних банківських послуг. Не думаю, що традиційні банківські послуги і банкіри мають відмінну репутацію в клієнтів після міжнародної фінансової кризи та поточних економічних труднощів. Ми не маємо певності в тому, що робимо. Ми на передовій. Головним у нашому підході є дотримання правила 6. Не шукайте безпеки в натовпі. Ми вирішили бути на біговій доріжці. O2 – єдина телекомуніційна компанія, яка найняла на роботу банкірів, створила для них нову інфраструктуру і отримала власну ліцензію на електронні гроші. Важливо, що ми запросили банкірів у швидкозмінне, орієнтоване на користувачів середовище мобільних комунікацій, а не залишили їх у традиційній банківській структурі. Тепер моя команда може рухатися швидко. Нам не потрібно мати справу з великою ієрархією та інфраструктурою банку. Ми будуємо компанію 21 століття з нуля, замість того, щоб пристосовувати під себе спадок 20 століття. Недоліком цього шляху є те, що він не перевірений. Він новий і в ньому немає визначеності. А ще він ризикований. Адже я знаходжуся в центрі уваги і несу відповідальність. Це чудово, але тигр гарчить. Джим говорить про те, що тигр показує зуби, коли ми переглядаємо нашу інструкцію та йдемо в невідоме. Він має рацію. Ми сповна відчули це на собі. Але я вірю, що будь-якого прогресу та інновацій досягають люди, які виріш... вирішують рухатися вперед всупереч перешкодам. Я хочу бути частиною цього. Переносячи весь вміст гаманця на телефон клієнта разом з іншими послугами, ми переглядаємо не лише інструкцію O2, а й інструкцію багатьох поколінь фінансових послуг. Але в нас є сильне відчуття мети. Ми дотримуємося правила 3, яке закликає нас рухатися в обранному напрямі та додає нам впевненості, коли з'являється тигр. Цікаво, що люди зараз сприймають мене по-різному. Нещодавно я спілкувався з головним виконавчим директором міжнародної платіжної мережі. І в мене склалося враження, що він заздрить можливостям, які є в нас та в O2, і шляху, яким ми йдемо. Через кілька днів я брав участь у роботі координаційної групи, яка здійснювала підготовку великої конференції з фінансового обслуговування. І високопоставлений представник традиційної банківської спільноти поставився до мене дуже зверхньо. Що казав Джим про критику з трибун на адресу тих, хто вийшов на бігову доріжку? Правило шість у дії. Я багато думав, перш ніж взяти на себе ці обов'язки. Чому? Тому що тигр гарчав. Це був великий особистий ризик. У мене є дружина і троє дітей. Я провів 26 років у банківській сфері і зараз переходив у нову галузь. Якщо на якомусь етапі я захочу повернутися в банківський сектор, мені казатимуть, навіщо ти це зробив? Ти не з розуму? «Навіщо нам брати тебе назад?» Тому це може обмежити мої кар'єрні можливості в туманному майбутньому. Але якщо ми переможемо, це буде найдивовижніша нагорода. Ставки були високими. Мені довелося приборкати свого тигра перед тим, як узяти на себе зобов'язання. Але я радий, що це зробив. Як каже Джим, хто пише мою історію? Я чи тигр, Я не міг знехтувати такою нагодою лише через те, що успіх не гарантований. Це було б рішення тигра. Я вирішив діяти рішуче і взяти на себе зобов'язання. Я не вірю, що ми зазнаємо невдачі. Але навіть якщо так станеться, я багато чого навчуся і буду чесним із собою. З цим я зможу жити в будинку для літніх людей. Історія, яку я маю написати, надто важлива, щоб тікати від уявних ризиків у віддаленому майбутньому. Поки що я насолоджуюся життям. У мене є можливість бути креативним, керувати чудовими людьми і забезпечувати прогрес для клієнтів у галузі, який я присвятив свою кар'єру. Хто б міг подумати, що я робитиму це в телекомунікаційній компанії? «Ніколи не кажи ніколи! Хоч що там заявляв би тигр?»